спитав Мирон, сподіваючись почути, що це жарт. Але Маруся сказала. Тетівський отаман Овер'ян Куровський. Він загинув? Ні, живий». Помовчавши, Мирон сказав. «Я все одно кохатиму тебе. Це добре, любий. Я, мабуть, чогось не розумію», – сказав він. Саме тут, коли мій загін потрапив у пастку, на підмогу прийшов Овер'ян зі своїм відділом. Потім Козачня сміялася. Куровський повінчався з Марусею. А він теж сміявся. «Від щастя?» «Так. Овер'ян щасливий. У нього дружина та двоє дітей. Вибач, мабуть, мені не треба було цього розповідати. Я не знала, що це схвилює тебе. Просто згадалася» але знаєш, щоб ти не вигадувала, я все одно тебе не розлюблю. Ти ж цього хотіла? Ні, сказала вона. Я хотіла, щоб легшим було наше прощання. Об'їжджаючи села та хутори, минаючи трушки, яблонівку, березну, ліворуч лишалася біла церква, а по праву руку віддалялася сквира, вони їхали через поля, вибалки, байраки, а подекуди вискакували на битий шлях. Глибокої ночі обігнули Гайворон і ще перед досвідком дісталися до містечка Плисків. Переїхати річку Ростку Маруся вирішила через греблю біля водяного млина, що стояв майже вприту до Фрузинівського лісу. Залишивши Мирона з кіньми на узлісі, вона пішла розвідати переїзд. Саме на мостах і греблях найчастіше стояли застави. Котячим кроком Маруся підкралася до млина, який ніби висів у нічному мороці, дивлячись на річку двома маленькими як бійниці віконцями. У них було темно, ніде жодного звуку. Тільки десь унизу біля спустів тихенько плюскотіла вода, яка сочилася крізь шпарини в загатах. Намацавши під ногами камінець, Маруся відійшла за кущі верболозу, прислухалася, зважила камінь на долоні і жбурнула його на плеса. Він шубовснув так гучно, що коні, яких Мирон тримав за вуздечки, скинули головами. Умирона те теж щось скинулося у грудях, він ще дужче напружився, слухаючись у непевну тишу. Маруся підійшла до нього як тінь. – Наче нікого, – пошепки сказала вона. – Рушаємо. Сівши на кони, вони пустили їх через греблю тихою ступою. Маруся відчувала, як на них дивляться двоє невеличких, як бійниці віконець але на них дивилися з іншого боку. Щойно переїхали греблю, як із-за рову, порослого рогозою вирвався крик «Стой! Пропуск!» Зноска «Пропуск» тут пароль. Якби вони були не на конях, то, напевно, прикипіли б до землі. Але сірий із гнідим тільки сахнулися в бік і пришвидшили крок. «Свої, зєнькі разінь!» Маруся засміялася не своїм голосом. «Пропуск, алі будем стріляти!» «П'ятий раз проїжджаєм здесь, а ти не можеш запомніть, балван!» огризнулася Маруся. Вона різко взяла праву руч, вдарила сірого обцясами і, тріпнувши поводами, припала до гриви коня. Сірий пішов у кар'єр. Гнідий хоч був не такий прудкий, але відразу рвонув за сірим. Повітря розпорола кулеметна черга. Мирон, обернувшись, кинув у рів гранату. Влучив, чи ні, але вибух підстьобнув їхніх коней і на якийсь час затих кулемет. Потім він знов трусанув пилену ночі, і тепер надія була тільки на безкраю пітьму, в яку вони пірнули, немов у воду. Може, хтось би прицілився в ту підкопит. Але як його він почує, якщо перед носом клекотить кулемет? Стріляли, звісно, навгад. Кулі свистіли десь вгорі, потім затюкали нижче. Маруся почула, як хрипко гикнув Миронів кінь і всім своїм довгим тулубом гепнувся об землю. Розвернувши сірого, вона побачила, що гнідий плазом сунеться по траві, уже мертвий без іржання і хрипу Мирон схопився на ноги. Ти цілий, стрибай. Він оглядів, що Маруся вивільнила своє стремено і зрозумів її команду. Вхопившись за луку сідла та влучивши ногою в стремено, Мирон вилетів на круп коня позаду Марусі. Сірий трохи присів, потім випростався і помчав на легких ногах, як хорт. Стрілянина позаду вщухла, але сірий біг і біг уперед, поки засапався, почав хрипіти і осідати в колінах. Маруся його зупинила, вони з Мироном зістрибнули на землю, прислухалися, чи немає погоні, та чули тільки хрипке дихання сірого, який відмила по ще дужче. Приплющивши очі, він трусився на розкарячених ногах, як новонараджене лоша. Ну, все, все, Маруся гладила його мокру шию. Хороший, хороший. Вони довго стояли серед поля, бо після такого шаленого галопування Маруся не могла зорієнтуватися. Куди йти далі? Ніде ні села, ні скирти, ні дерева. До кола пітьма і чорне небо без жодної зірочки, яка підказала б шлях. Маруся дістала із притороченої до сідла торби їдонки дві грудочки цукру і піднесла сірому. Дмухнувши їй у долоню теплом, він узяв м'якими губами лакомину. Спершу схрумав одну грудочку, потім так само злизав із долоні другу. Ноги у сирого випросталися і перестали тремтіти. «Давай відійдемо», – сказала Маруся. йому треба побути самому». Сірий постояв, тріпнув гривою, потім застриг вухами. Переступивши з ноги на ногу, він повернувся у другий бік і високо підняв голову. Його нашорошені вуха загострилися, як багнети. Сірій ударив копитом об землю. «Думаєш, він куди дивиться?» – спитала Маруся. «Туди, де впав гнідий?» «Він дивиться в той бік, звідки прийшов». «А це означає, що нам треба йти у протилежний».